з тобою все гаразд, потере, прохрепів Муді. Так, усе добре, збрехав Гаррі. Муді ковтнув зі своєї баклажки, а його синьо-голубе око скосо поглянуло на Гаррі. Хайди сюди, покажу тобі щось цікаве, сказав він. Із внутрішньої кишені Муді витяг пожмакану стару чаклунську фотографію. Отакий колись був «Орден Фенікса», – прогарчав Муді. «Знайшов її вчора ввечері, коли шукав запасного плаща невидимку, бо Подмор так і не повернув мені мого найкращого плаща і подумав, що декому цікаво буде глянути». Гаррі взяв фотографію. На нього дивилася групка людей. Одні махали йому руками, інші піднімали вгору келихи. «Це я». Не знати навіщо показав Муді на самого себе. І хоч у того Муді на знімку волосся ще не посивіло, а ніс був цілий, його ні з ким не можна було сплутати. Поруч зі мною Дамблдор, а з другого боку Дідалус Діґл, це Марліна Маккінон, її вбили через два тижні, розправилися з усією її родиною. А це Френк і Аліса Лонгботоми. Гарін шлунок стисло спазмом, коли він поглянув на Алісу Линдботом. Він добре знав її кругле, доброзичливе лице. Хоч ніколи її не бачив, адже її син Невіл був викапаний мати. Бідолахи прохрипів Муді. Краще зразу вмерти, ніж зазнати того, що сталося з ними. А це Емеліна Венс. Ти її знаєш. Ну і, звісно ж, Люпен. Бенджі Фенвік. Йому теж добряче перепало. Ми залишили тільки шматки його тіла. Відійдіть трохи в бік, постукав він пальцем по знімку, і маленькі постаті на фотографії розступилися щоб ті, хто був на задньому плані, вийшли наперед. Це Едгар Боунс, брат Амелі Боунс. Його також знищили разом з родиною. О, видатний був чаклон. Стержець Подмор, дивись, який він тут молодий, Кередок Дірборн, зник через півроку. Ми так і не знайшли його тіла. Ну, Гегрід, звісно, не змінився. Елфа Додж. Ну, його ти теж зустрічав. Я забув, що він носив того ідіотського капелюха. Йде он привед. Щоб убити його та його брата Фабіана, а й геройські були хлопці, смертежерам довелося напасти в п'ятьох. Розходьтеся, розходьтеся. Маленькі постаті на фотографії почали штовхатися, і на перший план вийшли ті, що ховалися далеко позаду. Оце Дамблдорів брат, Еберфорс. Я його тоді бачив вперше і в останнє. Химерний чолов'яга. А це Дорка Медоуз. Волдеморт убив її власноручно. Сіріус. Тоді він іще мав коротку стрижку. І ось. Думаю, тобі це буде цікаво. Серце в гарі закалатало. Йому всміхалися мама і тато, що сиділи коло низенького чоловіка з водянистими очима, якому Гаррі відразу пізнав червохвоста, того, що зрадив його батьків, коли виказав Волдемортові місце їхнього перебування і цим прискорив їхню. «Ну, як?» – спитав Муді. Гаррі подивився на вкрите глибокими шрамами рябе обличчя Муді. Той був переконаний, що приніс Гаррі невимовно на солоду. «Цікаво», – через силу усміхнувся Гаррі. «Е, слухайте, я згадав, я ж ще не запакував». На щастя, йому не довелося вигадувати, що саме він не встиг запакувати. Бо Сіріус якраз поцікавився, що там у тебе, декозоре, І Муді повернувся до нього. Гаррі перейшов через кухню, прослизнув у двері і кинувся нагору, не чекаючи, доки його покличуть назад. А він не розумів, чому це так його приголомшило. Адже він уже бачив фотографії батьків, знав черву хвоста. Може тому, що це виронувало так несподівано, коли він був зовсім не готовий? «А кому б таке сподобалося?» – сердито подумав він. Та ще усі ці щасливі обличчя довкола них. Бенджі Фенвік, від якого знайшли тільки шматочки, Гідеон Превет, що помер як герой, і Лонг Ботоми, котрих тортурами довели до божевілля. Всі радісно махають руками на знімку, що зафіксував їх на віки віків, не знаючи, що вони вже приречені. Ну, може Дикозорові все це і цікаво, але Гаррі... Ця фотографія вивела з рівноваги. Він шпинці проминув залу з зефівськими головами, утішений, що зміг. Опитнитися на самоті, то коли вже наближався до сходового майданчика, почув якісь звуки. У вітальні хтось плакав. Агов, покликав Гаррі. Ніхто не озвався. Але й ридати не перестали. Він побіг, перестрибуючи по дві сходинки, перетнув сходовий майданчик і відчинив двері до вітальні. А жінка, стискаючи в руці чарівну паличку, притулилася до стіни і здригалася від ридань. На старому килимі у місячному сяєві лежав розпростертий і, судячи з усього, мертвий Рон Гаррі раптом забракло повітря Кров у жилах застигла Він відчув, що провалюється кудись з підлогу Рон мертвий? Ні, не може бути Але стривай Стривай, цього таки не може бути Рон унизу Місес Візлі, погукав Гаррі «Рідікулюс!» Місіс Візлі, ридаючи, тремтячою рукою, скерувала чарівну паличку на ронове тіло. «Лясь!» Ронове тіло перетворилося на білове, що нерухомо лежало навзнак з широко розплющеними очима. Місіс Візлі заридала ще гіркіше. «Рідікулюс!» вигукнула вона крізь сльози. «Лясь!» «Біла!» Змінило тіло містера Візлі, чиї окуляри з'їхали на бік, а обличчям струменіла цівочка крові. «Ні, ні!» – застогнала місіс Візлі. «Ні! Рідікулюс! Рідікулюс! Рідікулюс!» «Лязь, мертві близнюки! Лязь, мертвий Персі! Лязь, мертвий Гаррі!» «Місіс Візлі, вийдіть звідси!» крикнув Гаррі, вдивляючись у власне мертве тіло на підлозі. Нехай хтось інший! Що відбувається? До кімнати забіг Люпин, і зразу за ним Сіріус. Трохи пізніше пришкотельгав Муді. Люпин перевів погляд з місіс Візля на мертвого Гаррі на підлозі і одразу все збагнув. Він витяг черівну паличку і вимовив твердо й чітко «Рідікулюс!» Гарріне тіло зникло і над тим місцем, де воно щойно лежало, зависла в повітрі срібляста куля. Люпин іще раз змахнув черівною паличкою, і куля розвіялась, мов, дим. «Ох, ох, ох!» – стогнала місяць візлі, а тоді, затуливши лице руками, вибухла цілим морем сліз. «Молі!» – рівним голосом звернувся Люпин, підходячи до неї. Молі, не треба. Замить вона вже ридма ридала на люпиновім плечі. Молі, ну це ж тільки ховчик, заспокійливо погладив він її по голові. Просто дурний ховчик. «Я, я їх постійно бачу мертвими, просто гнала місець візлі у нього на плечі. Постійно, навіть у снах. Сіріус дивився на килим, де щойно лежав ховчик, прикидаючись гаряним тілом. Муді глянув на Гаррі, але той уникав його погляду. Мав химерне відчуття, що дикозорове магічне око стежило за ним, відколи він вийшов з кухні. «Не кажіть, не кажіть Артурові!» схлипувала місіс Візлі, шалено тручи очі вилогами мантії. Я, я, я не хочу, щоб він довідався. Ох, я така дурна. Люпин подав її хустинку, і вона висякалася. Гаррі, вибач. Що ти тепер про мене подумаєш? Простогнала вона тремтячим голосом. Не змогла навіть ховчика вигнати. Не кажіть, дурниць, зобразив усмішку Гаррі. Мені просто так страшно. Зізналася вона, а з її очей знову бризнули сльози. Половина родини в ордені. Це, це буде диво, якщо ми всі вціліємо, а, а по персі з нами не розмовляй. А якщо станеться щось жахливе, а ми так і не помиримось, а якщо вб'ють нас з Артуром. «Хто буде опікуватися Роном і Джинні?» «Молі, та годі вже!» – рішуче спинив її Люпин. «Це не те, що тоді! Орден краще підготовлений, у нас значна перевага, ми знаємо, що задумав Волдеморт!» Місіс Візлі злякана зойкнула, почувши це ім'я. «Молі, та перестань! Давно вже пора звикнути до його імені. Послухай!» Я не можу обіцяти, що ніхто не постраждає. Цього не пообіцяє ніхто. Але ми зараз у набагато кращій ситуації. Ти тоді не була в Ордені, тобі важко зрозуміти. Тоді на кожного з наших припадало не менше 20 смертежерів. І вони виловлювали нас по одному. Гаррі знову згадав фотографію, істяючи обличчя батьків. Він знав, що Мудій далі за ним стежить. «Не переживай за Персі», – зненацька втрутився Сіріус. «Він іще змінить свою думку. Це лише питання часу. Коли Волдеморт почне діяти відкрито, тоді все міністерство благатиме, щоб ми їм пробачили». «Хоч я не впевнений, що зможу пробачити», – гірко додав «Він». «А щодо того, хто опікуватиметься Роном і Джині у разі вашої з Артуром смерті?» – усміхнувся Люпин. «Невже ти гадаєш, що ми дамо їм померти з голоду?» На обличчі місі Свізлі з'явилася непевна усмішка. «Я... я така дурна!» – пробубоніла вона знову, витираючи очі. Але десять хвилин по тому... Зачиняючи за собою двері до спальні, Гарі не думав, що місяць візлі дурна. Він і досі бачив своїх батьків, що всміхалися йому зі старої фотки, не здогадуючись, що їхнє життя, як і життя багатьох тих, що стояли поряд, наближалося до завершення. Картини, витворені ховчиком, що почергово зображав мертвим кожного члена родини місіс Візлі, блискавично ми хотіли перед його очима. Шрам на чолі несподівано запік, а в житті різко замлоїло. «Перестань!» – рішуче сказав Гаррі, потираючи свій шрам. І біль ущух. Це перша ознака божевілля, коли починаєш розмовляти з власною головою, пролунав підступний голос з порожньої картини на стіні. Гаррі не звернув на нього уваги. Він почувався дорослим, як ще ніколи досі, і йому здавалося неймовірним, що годину тому він іще переживав через якусь там крамничку жартів або через те, кому дістався значок старости. Розділ десятий. Луна Лавгуд. Уночі Гаррі спав неспокійно. У його снах то з'являлися, то зникали батьки, не кажучи при цьому ні слова. Місяць Візлі ридала над мертвим тілом Крічера під пильним поглядом Рона та Герміони з коронами на головах. А потім Гаррі знову брів коридором, що закінчувався замкненими дверима. Коли він раптово прокинувся, йому поколювало в шрамі. А Рон уже був одягнений і намагався його розбудити. «Швидше вставай!» Бо мама вже заводиться, каже, що ми спізнимося на поїзд. В будинку панувала метушня. З того, що він почув, одягаючись з неймовірною швидкістю, Гаррі зрозумів, що Фред і Джордж зачеклували свої валізи, щоб ті самі полетіли донизу. Їх не треба було нести. Але в результаті валізи збили з ніг Джині, і та стрімголову прокотилася сходами два поверхи аж до коридору. Місіс Візлі і місіс Блек репетували, як на віжені. «Могли її серйозно покалічити! Ви, телепні! Брудні покручі! Вигань бите мій очий дім!» До кімнати саме тоді, як Гаррі взував кросівки, вбігла схвильована Герміона. На її плечі похитувалася Гедвіга, а в руках звивався криволапик. Мама з татом щойно прислали назад Гедвігу. Сова послужливо злетіла вгору і сілася зверху на свою клітку. «Ти вже готовий?» «Майже. З джинні все гаразд», – поцікавився Гаррі, нап'ялюючи окуляри. «Місіс Візлі привела її до тями», – відповіла Герміона. «Але тепер Декозор скаржиться, що нам не можна виходити, доки не з'явиться стержесь Подмор, бо інакше не вистачатиме одного охоронця». «Охоронця?» – перепитав Гаррі. «Ми повинні їхати на Кінгскрос з охороною?» «Ти повинен їхати на Кінгскрос з охороною», – виправили його Герміона. «Навіщо?» – роздратувався Гаррі. «Я думав, що Волдеморт зараз заліг на дно. Чи ти хочеш сказати, що він раптом нападе на мене за сміттєвого бачка?» «Не знаю. Просто так каже дикозор», – неуважно відповіла Герміона, зіркаючи на годинник. «Але якщо ми зараз не вирушимо, то вже напевно пропустимо поїзд. «Може ви всі нарешті таки спуститеся донизу?» – заволала місіс Візлі, і Герміона, підстрибнувши, мов ошпарена, вибігла з кімнати. Гаррі схопив Гедвігу, безцеремонно запхнув її у клітку і поспішив за Герміоною, волочачи валізу. Портрет місіс Блек з люті аж вив. Але ніхто й не намагався затулити його портьєрами, бо галес у коридорі все одно не дав би їй заснути. Гарі, підеш зі мною й тонкс!» Гаркнула місіс Візлі, перекрикуючи безперервне верещання. «Бруднокровці! Погань! Породження нечисті!» «Валізуй сову залиш! Про багаж подбає Аластор!» «О, господи, Сіріусе! Дамблдорже сказав тобі ні!» Біля Гарі, що перелазив через численні валізи, добираючись до місіс Візлі, З'явився, схожий на ведмедя, чорний пес. «Ну, чесне слово!» У голосі місіс Візлі чувся розпач. «Ну що ж, роби, як знаєш!» Вона рвучко відчинила вхідні двері і вийшла під лагідне вересневе сонце. Гаррі і пес пішли за нею. Двері зачинилися за їхніми спинами і верески місіс Блек одразу стихли. «А де Тонкс?» – поцікавився Гаррі, коли вони зійшли кам'яними сходами будинку номер 12, який зник, щойно вони ступили за поріг. «Вона чекає нас трохи далі», – сухо відказала місіс Візлі, намагаючись не дивитися на чорного пса, що під стрибом біг коло Гаррі. На розі їх прилітала якась старенька. Вона мала сиве волосся з дрібними кучериками та пурпурового капелюха у формі пиріжка. був, Гаррі!» – підморгнула вона йому. «Треба поспішати, Молі!» – додала бабця, зрикаючи на годинник. «Та знаю, знаю!» – простогнала місіс Візлі, прискорюючи кроки. «Але дикозор хотів чекати стержіса». Якби ж то Артур знову організував нам машини з міністерства, але фач тепер не позичать у моїй порожньої чорнильниці. Як ті магли витримують подорожі без чарів? А от великий чорний пес радісно гавкав і стрибав навколо них, ганяючись за голубами і за власним хвостом, Гаррі не міг стримати сміху. Сіріус дуже довго не виходив з будинку. Місіс Візлі стисла в майже так, як тітка Петунія. Пішки, вони дійшли до вокзалу Кінгс Кросс за 20 хвилин. І за цей час не сталося нічого вартого уваги. Хіба що Сіріус на втіху гарі налякав одного-двох котів. На самому вокзалі вони затрималися, ніби випадково біля перегородки між 9 та 10 платформами. Пересвідчилися, що все спокійно, а тоді по черзі сперлися на перегородку і легко пройшли крізь неї на платформу 9 і три чверті. Там уже стояв Говардський експрес, випльовуючи пару в переміші з сажею на платформу, заповнену учнями та їхніми родинами. Гаррі вдихнув знайомий запах і відчув, як поліпшується настрій. Нарешті він повертався. «Сподіваюся, ніхто не спізниться», – стривожено мовила місіс Візлі, озираючись на ковану залізну арку, що дугою нависала над платформою і крізь яку заходили новоприбулі. «Класний пес, Гаррі!» гукнув йому високий хлопець з купицею дрібних кісок. «Дякую, Лі!» – усміхнувся Гаррі. А Сіріус несамовито замахав хвостом. «Ох, нарешті!» – полегшено зітхнула місіс Візлі. «Ось і Аластор з багажем. Дивіться!» Муді низько на свої різнокаліберні очі кепку носильника і шкутельгав крізь арку, штовхаючи візок з валізами. «Усе гаразд!» – пробурмотів він місіс Візлі і Тонкс. «Нам, начебто, ніхто не сів на хвіст!» Ще за кілька секунд на платформі з'явився містер Візлі з Роном та Герміоною. Вони майже розвантажили до візок з багажем, коли прибули Фред, Джордж та Джинні з Люпеном. «Мали якісь проблеми?» – прохрипів Муді. «Жодних!» – відповів Люпин. «Я все ж повідомлю Дамлдорові про Стержиса, пообіцяв Муді. «Це вже друге на цьому тижні він не з'являється. Стає такий самий ненадійний, як і Мандангус». «Ну що ж, бережіть себе», – потис усім долоні Алюпин. Останнім він попрощався з Гаррі поплескав його по плечу. «Ти теж, Гаррі, будь обережний». Ніде не висовуйся і будь пильний, потис гаріну руку Муді. І не забувайте всі, не пишіть нічого зайвого. Якщо в чому сумніваєтесь, то в листі краще про це взагалі не згадувати. Я така рада, що з вами всіма познайомилася, сказала Тонкс, пригортаючи до себе Герміону і Джині. Маю надію, що скоро побачимось. Пролунав останній свисток. Учні, що й досі були на платформі, поспішили у вагони. Швидко, швидко. розгублено бурмотіла місіс Свізлі, обіймаючи всіх підряд. Гаррі попався їй двічі. Пишіть, будьте чемні. Якщо забули щось, то ми вам вишлемо. Залазьте вже, залазьте мерщій. Великий чорний пес. Раптом став на задні лапи, а передні поклав Гаррі на плечі. Проте Місіс Візлі підштовхнула Гаррі до дверей вагона і зашипіла: "Господи, Сіріусе, ну поводся як пес". До зустрічі, гукнув Гаррі у відчинене на вікно, коли поїзд рушив з місця. Арон, Герміона і Джині махали руками за його спини. Постаті Тонкс, Люпина, Муді, містера і місіс Візлі Швидко зменшилися, але Чорний Песи ще мчав на випередки з поїздом, метляючи хвостом. Люди на платформі реготали, дивлячись, як він женеться за вагоном. Але Колія зробила вигін, і Сіріус зник з очей. «Ох, йому не треба було приходити з нами», – стурбовано сказала Герміона. «Ой, не починай», – скривився Рон. Та він, бідолаха місяцями не бачив денного світла. «Годі базікати!» – плеснув у долоні Фред. «Нам ще треба обговорити злі деякі справи. Бувайте!» І вони з Джорджем зникли в коридорі вагона. Поїзд набирав швидкості, за вікном пролітали будинки, і всі похитувалися разом з вагоном. «То що, пошукаємо собі купе?» запропонував Гаррі. Рон з Герміоною перезернулися. е е пробелькотів Рон. Ми... Ну, ми з Роном маємо їхати у вагоні для старост, незграбно пояснила Герміона. Рон не дивився на Гаррі. Його раптом страшенно зацікавили нігті власної лівої руки. «Он як?» буркнув Гаррі. «Ну що ж, добре?» «Ну, не думаю, що ми повинні там сидіти всю поїздку», – почала виправдовуватися Герміона. «У наших листах було написано, що нам треба лише отримати інструкції від шкільних старост та ще трохи почергувати в коридорах». «Добре», – повторив Гаррі. «Ну, то побачимось, мабуть, пізніше». «Так, а як же?» погодився Рон, крадькома, стурбовано зиркаючи на Гаррі. «Я не хочу туди йти. Краще б я...» «Але ми... ми повинні?» «Тобто мені від цього ніякого кайфу, я ж не Персі», – зухвало додав він. «Знаю, що не Персі», – запевнив його Гаррі і усміхнувся. Та коли Герміона з Роном потягли свої валізи... Криволапика і клітку з левконією в напрямку голови поїзда, Гаррі охопило дивне відчуття втрати. Він ще жодного разу не їздив на Гогвардському експресі без Рона. Ходімо, підштовхнуло його Джині. Може, ще займемо для них місця. Гаразд. Погодився Гаррі і вхопив однією рукою гедвіжену клітку, а другою – ручку валізи. Вони попленталися коридором, зазираючи крізь скляні двері у переповнені купе. Гаррі не міг не помітити, що багато учнів зацікавлено зеркали на нього, а дехто штовхав сусідів і показував на Гаррі пальцем. Подібні ситуації повторилися і в наступних п'яти вагонах. Гаррі пригадав, як щоденний віщун цілісіньке літо забивав баки своїм читачам істориками про його брехливість та намагання виділитися серед інших. «Цікаво», – мляво подумав він, – «чи всі ці учні, що перешиптуються і витріщаються на нього, повірили тим нісенітницям?» В останньому вагоні вони зустріли Невіла Лонгботома, Теж п'ятикласника з Гриффіндору. Невілове кругле обличчя аж пашило. Так йому важко було тягти свою валізу і водночас утримувати однією рукою жабунчика Тревора, що відчайдушно пручався. «Здоров, Гаррі!» – задихано привітався Невіл. «Привіт, Джіні!» «Скрізь усе забито. Не можу знайти собі місця». «Що ти таке кажеш?» Здивувалася Джинні, протискаючись повз Невіла і зазираючи в купе за його спиною. Тут є місця. Немає нікого, крім лунатички Лавгуд. Невіл пробилькотів, що, мовляв, не хоче нікого турбувати. Ой, та не будь дурний, зареготала Джинні, не бійся її. Вона відчинила двері і затягла в купе свою валізу. Гаррі з Невілом зайшли за нею. «Салют, Луна!» – привіталася Джині. «Нічого, що ми займемо ці місця!» Дівчина біля вікна підвела голову. Вона мала розпатлене і брудне біляве волосся до пояса. Ледь помітні брови і вирячені очі, що надавали їй навіки здивованого вигляду. Гаррі одразу збагнув, чого Невіл не хотів заходити в це купе. Ну, виразно відчувалася, що в цієї дівчини не всі вдома. Можливо, тому, що вона заклала свою черівну паличку за ліве вухо, чи тому, що мала на собі намисто з корків від маслопива, чи тому, що читала журнал «Догори ногами». Вона зверхнула на Невіла, а тоді зупинила свій погляд на Гарі і кивнула головою. «Дякую!» – всміхнулася їй Джинні. Гаррі з невілом запхнули всі три валізи та гедвіжену клітку на багажну полицю і посідали. Луна розглядала їх поверх перевернутого догори гори журналу, що називався «Базікало». Дівчині, здається, не потрібно було кліпати очима, як усім нормальним людям. Погляд її прикипів до Гаррі, що сів навпроти неї, шкодуючи вже, що так учинив. «Луна, добре провела літо?» – поцікавилася Джинні. «Так», – замріяно озвалася Луна, не відводячи очей від Гаррі. «Непогано». «А ти Гаррі Поттер?» – додала раптом вона. «Ну, я це вже знаю», – відповів Гаррі. Невіл захихотів. Луна глянула на нього своїми блідими очима. «А хто ти, я не знаю». «Ніхто!» – митью відказав Невіл. «Та не вигадуй!» – втрутилася Джинні. «Невіл Лонгботом! Луна Лавгуд! Луна моя однокласниця, тільки з Рейвенклову!» «Розум безмежний, це скарб величезний!» – майже проспівала Луна. А далі затулила лице своїм перевернутим журналом і замокла. Гаррі з Невілом перезернулися, здивовано піднявши брови. Джинні ледве стримувалася, щоб не захихотіти. Поїзд гуркочучи набирав швидкість. І довкола вже не було жодних будівель. Погода того дня була дивно-мінлива. Однієї миті вагон заливало соняшне сяйво, а вже наступної він проїжджав під грізними сірими хмарами. «А знаєш, що мені подарували на день народження?» – запитав Невіл. «Ще одного нагадайка?» – пригадав Гаррі білу, мову мармур кульку, що її Невілова бабуся прислала йому з надією поліпшити жахливу пам'ять онука. «Ні», – заперечив Невіл. «Хоч він би мені і пригодився, бо старого нагадайка я вже давно загубив. Ось, подивися» тією рукою, що не стискала Тревора, він понишпорив у своєму шкільному портфелі і витяг маленького кактусика в горщику. Кактус замість колючок був укритий якимись фурункулами. «Мімбулус міблетонія!» – гордо проголосив Невіл. Гаррі почав розглядати дивовижу. Вона легенько пульсувала, і через те була зловісно схожа на якийсь хворий внутрішній орган. «Це дуже-дуже рідкісна штука», – аж сяяв Невіл. «Навіть не знаю, чи є щось таке у Гоквартській оранжереї. Не дочекаюся, щоб показати її професорці Спраут. Це мені дядько Елджі привіз з Асирії». Цікаво, чи можна її розводити. Гаррі знав, що гербологія – улюблений Невілів предмет, але не міг хоч уби зрозуміти, навіщо йому потрібна ця чахла рослинка. «А чи вона е, щось робить?» – поцікавився він. «Ха, ще й як! похвалився Невіл. «У неї дивовижний захисний механізм. «На, потримай, Тревора!» Він поклав жабку Гаррі на коліна і вийняв з портфеля перо. Вирячені очі Луни Лавгуд знову визернули за журнали, щоб бачити, що робить Невіл. Той підняв мімбулус мімблетонію на рівень очей, знайшов, висолопивши язика, потрібне місце і різко штрикнув рослину гострячком пера. З кожнісінького її фурункула бризнула рідина густими, смердючими, темно-зеленими цівками. Заляпало стелю в вікна і журнал «Луни Лавгуд». Джині ще якось устигла затулити обличчя долонями, проте, здавалося, мала на голові слизьку зелену шапочку. А ось Гаррі, що руками втримував Тревора, сидів тепер з обляпаним обличчям. Рідина смерділа, гноєм. Невіл, забризканий з голови до пояса, потрусив головою, щоб Гедота трохи стекла з очей. «Вибачте», видихнув він, «я ще це не випробував, не знав, що станеться аж таке. Тільки не журіться, бо смердосік не отруйний», додав він нервово, коли Гаррі виплюнув на підлогу ковток рідини. Саме тієї миті Відчинилися двері купе. Ой, здоров, Гаррі, пролунав стурбований голос. Е, я, мабуть, невчасно. Гаррі протер окуляри вільною від тревору рукою. З дверей до нього всміхалася дуже гарна дівчина з довгим і лискучим чорним волоссям Чочанг, ловець Ревенкловської квідичної команди. «О, привіт!» – безпорадно буркнув Гаррі. «Е-е-е-е!» е розгубилася Чо. «Я... я просто хотіла привітатися. Бувайте!» Почервонівши, вона зачинила двері і зникла. Гаррі відкинувся на спинку сидіння і застогнав. Він волів би, щоб Чо зустріли його в якійсь класній компанії, де всі досліз реготали з анекдоту, що він його розповів – а не тут, у товаристві Невіла та лунатички Лавгуд з жабою в руках і заляпаного смердосоком. — Не страшно, — підбадьорила їх Джині. Ми зараз легко почистимось. Вона витягла чарівну паличку. — Брудозникс? Смердосік зник. — Вибачте, — чутно повторив Невіл. Рон з Герміоною не приходили майже годину. Вже навіть візок з їжею встигли провести повз купе. Гаррі, Джинні і Невіл доїли гарбузові пиріжки і почали обмінюватися картками з шоколадних жабок. Коли відчинилися двері купе, і Рон з Герміоною нарешті з'явилися в супроводі Криволапика та Левконії, що пронизливо ухкала в клітці». «О, я зголоднів, як вовк, сказав Рон. Поставивши клітку з левконією біля Гедвігі, а тоді схопив шоколадну жабку і бухнувся на сидіння біля Гарі. Розірвав обгортку, відгриз жабці голову і відкинувся назад, заплющивши очі, немов би мав страшенно виснажливий ранок. «Від кожного гуртожитку...» Подвоє старост п'ятикласників, роздратовано сіла на своє місце Герміона. Дівчина і хлопець. А вгадайте, хто староста Слізерину? Все ще не розплющував очей Рон. Мелфой, одразу здогадався Гаррі, певний, що підтвердяться його найгірші побоювання. Звичайно, з гіркотою підтвердив Рон запхав у рот решту жабки і потягнувся по іншу. «Іще ця жирна корова Пенсі Паркінсон!» обурилася Герміона. Ну яка з неї старостиня? Вона ж тупіша законтуженого троля!» «А в Гафелпафі хто?» поцікавився Гаррі. «Ерні Макмілан та Анна Ебот проплямка ворон. А з Рейвенклову «Ентоні Голдштейн та Падма Патель додала Герміона. «Ти приходив з Падмою Патель на святковий бал», – пролунав невиразний голос. Усі озернулися на луну Лавгуд, що не кліпаючи дивилася на Рона поверх журналу базікало. Рон ледь не вдавився, ковтаючи жабку. «Знаю, що приходив», – здивовано погодився він. «Вона була не дуже задоволена», – повідомила Луна. «Думає, що ти погано поводився, бо не хотів потанцювати». «А мені, мабуть, було б однаково», – замислено додала вона. «Бо я не дуже люблю танці». Вона знову сховалася за базікалом. Рон якийсь час дивився, роззявивши рота на обкладинку журналу, а тоді глянув на Джині, чекаючи якихось пояснень. Та Джині затуляла долонями рота, щоб не розреготатися. Рон очманіло похитав головою і зиркнув на годинника. Нам же треба періодично перевіряти коридори, сказав він Гаррі невілу. Ми можемо і покарання призначати, що хтось порушить правила поведінки. Хотів би я упіймати на чомусь креба з гойлом. Роне не можна зловживати посадою, застерегла Герміона.